Charles Dickens. Marile speranțe. Traducere de Veronica Focșeneanu. Prefață de Dan Grigorescu. Editura Mondero, București, 1998. Cod ISBN 973 9349 -064. Lectura Irina Velcescu. Cuvânt înainte. Aproape toți exegeții lui Dickens își încep comentariile referitoare la opera lui, construită aparent atât de simplu încât nici nu ar fi nevoie să se insiste asupra unei viziuni narrative, ci mai curând să-i se pună în lumină țelurile morale, cu constatarea că, alături de Walter Scott, scriitorul e cel mai popular romancier englez. Observație fără îndoială exactă la îndemâna oricui parcurge statisticile editoriale sau pe cele ale cărților citite în bibliotecile publice. Descoperim în aceste statistici cât e de greu să se ajungă la o concluzie privind vârsta sau pregătirea intelectuală a celor pentru care, la atâta vreme de la moartea scriitorului, proza Dickensiană reprezintă lectura lor predilectă. E foarte limpede că de la schițele lui Boz, scrise când Dickens abia împlinise 20 de ani, până la ultimele romane, ea are un public foarte divers și că în ciuda unor perioade în care entuziasmul cititorilor scade destul de abrupt, asemenea perioade trec repede și scrierile Dickensiene își regăsesc peste timp admiratorii. Imensa popularitate reprezintă un mare avantaj pentru comentatori, ei nu se simt obligați să insiste asupra unor analize și demonstrații, fiindcă au siguranța că se adresează unor cunoscători și ca astfel discuția poate fi abordată pe un ton familiar ca între prieteni care știu foarte bine despre ce e vorba. Pe de altă parte, devine peste măsură de greu să le sugerezi unor asemenea ascultători că idolul lor a făcut nu odată și concesii, tocmai pentru că ținea foarte mult să le placă. Surprinzător, se recunoaște mai ușor că în creația lui Shakespeare însuși există unele opere de valoare cu totul discutabilă. Și chiar dacă în aceste cazuri, de pildă Titus Andronicus sau Comedia Erorilor, se sugerează că scrierile cu pricina nu iar aparține marelui Will, ci unui alt dramaturg, lipsit oricum de forța poetică a autorului lui Hamlet sau al regelui Lear, Shakespeareologii nu se feresc totuși să vorbească despre inegalitatea dintre operele sale. Ceea ce observă sociologii literaturii devine aproape cu neputință când se discută romanele lui Dickens. Majoritatea cititorilor lui nu sunt dispuși să accepte că măcar unele dintre ele nu sunt adevărate capodopere. Și cu toată luciditatea necesară, critica literară constată și ea că, de fapt, oricare dintre ele e în genul său o capodoperă. În acest sfârșit de secol al nostru, nu mai asistăm firește la întâmplări de felul celor relatate de cronicari de acum 160-170 de ani. Se povestește anume că unii bolnavi își rugau medicii să le prelungească viața până când o să apară foiletonul din acea lună și ori să afle noile aventuri ale personajelor lui Dickens. Poate că e doar o glumă, însă e foarte posibil să fie și adevărat, dar oricum sunt și mărturii ce nu pot fi puse la îndoială și care vorbesc despre mulțimea adunată pe cheiurile new ori de câte ori soseau nave din Anglia aducând revistele unde și publica Dickens foiletoanele. Scene care, zice se, s-au repetat vreme de trei decenii, de la nemaipomenitele isprăve ale clubului Pickwick până la cărțile din ultimii ani ai vieții scriitorului. Între 1860 și 1870, anul morții, Dickens nu a publicat decât două romane, Marile Speranțe în 1860 și Prietenul nostru comun în 1864. Publicarea, firește tot în foileton a misterului lui Edwin Drood va fi întreruptă de moartea scriitorului în iunie 1870. Ritmul acesta lent era cu totul neobișnuit în creația lui Dickens. Cândva Pickwick sau Oliver Twist apăreau aproape concomitent, iar Nicholas Nickleby a început să fie publicat înainte să se fi încheiat Oliver Twist. A scris Colinda de Crăciun în timp ce încredința periodic tiparului foiletoanele lui Martin Chuzzlewit, și acestea la rândul lor începând să fie publicate când notele din America abia fusese încheiate. Și istoria Angliei pentru copii în trei volume, când lucra și la Casa Umbrelor. De la sfârșitul anilor cincizeci însă, timpul dintre publicarea cărților lui a devenit mai mare, ceea ce i-a surprins pe nenumărații săi admiratori și pune întrebări și comentatorilor de astăzi, care încearcă să găsească o explicație. Vârsta nu e un motiv plauzibil. La urma urmelor, când în decembrie 1860 a apărut primul foileton în All the Year Round, revista pe care o edita tot Dickens, el abia împlinise 48 de ani. Nici lungile turnee de lecturi, al căror beneficiu era îndreptat spre azilurile de săraci, nu pot să dea un răspuns convingător. Fusese deprins să-și scrie încă din tinerețe unele foiletoane ale romanelor sale în zgâlțuielile barbare ale poștalionului. Adevărata cauză se dovedește a fi, așa cum cred tot mai mulți comentatori ai operei lui Dickens, grija pe care romancierul o acorda, mai mult decât o amănuntelor a mănuntelor construcției narrative, relațiilor dintre personaje, alternanței zonelor de umbră și de lumină. E adevărat că își privise întotdeauna cu multă seriozitate scrierile, Că nu își neglijase cât-și de puțin ceea ce el numise cândva în îndatoririle de meșteșugar al cuvântului, dar acum dădea de mai multă importanță detaliilor formei. Complicațiile acțiunii, menite evident să nu îngăduie să slăbească atenția cititorilor, lasă locul unei unități a narațiunii și, odată cu aceasta, unei construcții mai coerente a personajelor. Evoluția lor psihologică, reacțiile lor se supun mai clar unei logici interioare și nu permit spectaculoasele, dar și melodramaticele, modificări de altădată ale caracterului lor. Nu pe deci îndoială că Dickens și-a gândit romanele înainte de a fi început să le scrie. Aproape fără excepție, criticii consideră marile speranțe cel mai Dickensian și cel mai bun roman al scriitorului. Citat din George Sampson. The Conscious Cambridge History of English Literature, Cambridge, 1990, prima ediție 1941, pagina 629. Și e foarte adevărat că, în multe privințe, romanul păstrează trăsăturile care definiseră și făcuseră atât de iubite încă de la început cărțile lui Dickens. În esență, el este un bildungsroman, roman de formație, biografia unui personaj din copilărie până în anii unei dramatice maturități, și așa cum se întâmplă mai întotdeauna în romanele Dickensiene, personajul său trăiește o copilărie tristă. Orfan, el a rămas în grija surorii sale mai mari, care îl crește cu o asprime neîndreptățită de purtarea lui. Ca mai toți copiii nefericiți din cărțile lui Dickens, el este un visător, mereu speriat de severele pedepse ale surorii lui, care îl crede leneș și nepăsător. Și tot la fel ca mai toți ceilalți copii din romanele lui Dickens, Pip își află un generos protector, cumnatul său, bunul și generosul Joe Gargery. El însuși o minunată fire de copil, speriat și el de neiertătoarea sa soție, cea care îi făcea atâtea zile amare lui Pip. Povestită la persoana întâi, acțiunea urmărește cele trei trepte ale marilor speranțe ale personajului central. Romanul se deschide cu o imagine de natură plină de poezia aspră, cum rare ori se mai întâlnește în literatura Dickensiană. Frumusețea sălbatică a mlaștinilor din Kent e parcă mai aproape de lumea din Jane Eyre, a lui Charlotte Brontë, sau la răspântie de vânturi, de Emily Brontë, unde natura ascunde întunecate mistere. Poate că Dickens citise cărțile celor două surori, amândouă publicate în 1847, foarte probabil că le citise, de vreme ce amândouă se bucuraseră, cum se știe, de o uriașă popularitate. Un lucru e însă sigur, Thomas Hardy cunoscuse marile speranțe înainte de a fi scris Întoarcerea Băștinașului sau Tess, unde descrierea Landei Edgân are aceeași măreție sumbră ca peisajul din romanul lui Dickens. Efectul raportului dintre priveliștea de natură și starea sufletească a sărmanului orfan, venit să-și aducă tristețea în vechiul cimitir de țară și el cu înfățișare apăsătoare, e de un intens dramatism. El dă măsura stăruinței cu care în acest roman Dickens urmărea să proiecteze semnificațiile simbolice cuprinse în întâmplările cărții. Îmi aduc aminte cât de precisă era lectura acestor înțelesuri în superbul film al lui David Lean din 1946 în care, în cimitirul străbătut de lungi fuioare de ceață, lângă crucea purtând numele părinților săi, Pip îl întâlnește întâia dată pe Ognașul Megwich, cel de care va fi legat atât de straniu de acum înainte propriul destin. De o parte, rămânea trecutul, înmormântat la un loc cu părinții, de cealaltă parte, viitorul sub chipul, atât de puțin dătător de încredere, alocnașului al evadat. Pip urcă prima treaptă a marilor sale speranțe când intră la Satis House, conacul scos în afara timpului, unde stă, despărțită de restul lumii, bogata și bizara Lady Havisham. Umbrele pe care le întâlnise în cimitir se prelungesc în chip ciudat aici, în încăperile cu mobile grele, pline de praf, unde lumina zilei nu pătrunde prin ferestrele apărate de draperii grele. Decorul e cel tradițional al romanului gotic și, ca și acolo, în atmosfera aceasta bolnavă, simți că se ascunde un mister, un fapt teribil pe care nu ți-e dat să-l afli, cel puțin deocamdată, încetul cu încetul, sub privirile fascinate ale lui Pip, se adună amănunte care, în loc să lămurească enigma, o fac și mai greu de înțeles. În primul rând, Lady Havisham însăși, tragica logodnică vechează, o zadarnică masă de nuntă care, de foarte multă vreme, își așteaptă mirele pe omul ce și-a călcat jurămintele și a fugit, lăsându-și mireasa prada acestei singurătăți tragice. Ani au trecut de atunci, bucatele au putrezit pe masă, în tortul nupțial și-au făcut cuib șoareci, Totul e învelit în pânze groase de păianjen. Imaginea acestui interior rămas nemișcat din ziua anunții, nesăvârșite e și mai întunecată prin contrast de prezența unei fete cu înfățișare serafică, Estela, dar cu o știință de a-l face să sufere cumplit, să lumilească pe sărmanul Pip, mereu candid, stângat și din ce în ce mai speriat de lucrurile din jur, pe care nu le înțelege, dar bănuiește că sunt cumplite. În aerul înăbușitor din Satish House, Lumea sufletească a lui Pip se schimbă profund, devenind mai complicată decât aceea a celor mai multe personaje de până atunci ale lui Dickens. Încă se mai simte înconjurat de mistere și se teme să încerce a se lămuri. Dintre toate, unul singur îi e acum mai limpede, a început să înțeleagă motivul ciudatei purtări a stăpânei casei. De aceea o privește cu o afecțiune mult diferită de amestecul de milă și de teamă de la început. Mai înțelesese și că disprețul față de el ale stelei era urmarea îndemnurilor bătrânei domnișoare care, în felul acesta, își împlinea răzbunarea împotriva bărbaților pentru tot chinul îndurat de ea în tinerețe, pentru trădarea și răutatea lor, pentru viața singuratică și dureroasă pe care unul dintre ei silise să trăiască. În același timp însă nu izbutise să-și dea seama ce taină se ascundea în această făptură grațioasă și răutăcioasă. Pentru că, pe măsură ce trece timpul, el e tot mai sigur că dezlegarea enigmei din această casă a umbrelor se află în primul rând la Estella. Se desparte de Settis House în împrejurări la fel de misterioase. Prima treaptă a marilor lui speranțe e depășită când primește din partea unui binefăcător necunoscut o sumă importantă de bani pentru ca el să poată deveni un gentleman adevărat. Era firesc să o bănuiască pe Lady Havisham. Nu mai cunoștea pe nimeni cu dare de mână care s-ar fi putut gândi la el Pleacă spre marele oraș lăsând o lume în care avusese parte de foarte puține bucurii Lumea ce păstra mormântul părinților, amintirea pedepselor îndurate de la sora lui Pedepse de cele mai multe ori nemeritate și tainele din casa copleșită de mistere Dar și pe singurul om a cărui căldură sufletească o simțise cu adevărat bunul și generosul Joe mai presus însă de toate, rămânea în lumea aceasta care devenise pe neașteptate trecut și Estela. Prima lui iubire, o iubire tristă, pentru că își dădea seama că nu e împărtășită. Cu toate acestea, ea era lumina cea mai curată, așa cum o împodobiseră gândurile îndrăgostitului care o prefăcuse într-o ființă îngerească. E greu să știm dacă Dickens cunoștea teoria cristalizării a lui Stendhal. Oricum nu se găsesc dovezi nici în însemnările sau scrisorile sale, nici în romane, că ar fi citit de la mur, publicat de scriitorul francesc cu aproape 40 de ani în urmă, și nu fusese tradus în englezește, dacă mi-aduc bine aminte, până la data compunerii Marilor Speranțe. Ceea ce înseamnă că Dickens era și el un psiholog la fel de subtil ca scriitorul francez, îi lipsea de sigur precizia analitică din eseurile fostului politehnician, dar intuia fenomenul ce se produce într-un suflet plin de soluția suprasaturată a iubirii, care împodobește cu o crustă scânteetoare, diamantină, chipul cel mai obișnuit al femeii, de care e îndrăgostit. Pip va păstra de acum înainte această imagine a estelei, niciodată umbrită de întâmplările nefericite care vor urma, de-a lungul anilor, el va rămâne un îndrăgostit și aceasta e, poate, trăsătura cea mai frumoasă a lui. Fără să-și fi lămurit misterul din Satis House, pleacă mâna de un alt mister, de care nici nu-și dă seama, pentru că nu se îndoiește că drumul spre societatea înaltă i-a fost deschis de tragica Lady Havisham. Descoperirea adevărului va accentua sensul romantic al întregii acțiuni și va lega între ele faptele care păruseră până atunci că nu au niciun înțeles. Pip află uimit și îngrozit că darnicul binefăcător era a ognașul pe care îl ajutase cândva în copilărie. Bineînțeles, apariția lui în odaia lui Pip se petrece tot într-un cadru romantic, într-o noapte cu furtună când cerul întunecat al Londrei e sfâșia de fulgere și când umbrele sunt și mai adânci decât de obicei. Dar aceasta e doar începutul dezlegării enigmelor care, așa cum se dovedește, se unesc în sumbra casă a domnișoarei Hevisham, acolo unde o masă de nuntă stă întinsă de câteva decenii, șoarecii și păianjenii mișunând printre bucatele, pe care nu le-a atins niciodată vreun oaspete, pentru că nunta nu a avut loc. Printr-un joc al coincidențelor foarte gustat de cititorii literaturii romantice, Mirele Ticălos e și cel care l-a trădat pe Megwitch dându-l pe mâna soldaților și trimițându-l astfel înapoi la ognă. La rândul lui, Jaggers, avocatul care are grijă de afacerile domnișoarei Heavisham și îi înmânase lui Pip banii veniți de la mărinimosul necunoscut, e fostul apărător al lui Megwitch și tot el e cel care a adus-o la Setis House pe fica lui Megwitch, Pe atunci un copil de câteva luni rămas orfan de mamă și al cărui tată fusese osândit la muncă silnică. Fica Ognașului e Estela, iar tatăl ei ar dori să știe măritată cu Pip, cel care odinioară fusese singurul care se încumetase să-l ajute și pe care îl răsplătise, încercând să facă din el un aristocrat. Cea de-a doua treaptă a marilor speranțe ale lui Pip înseamnă de fapt un eșec, în primul rând din cauza lui însuși. Viața pe care o dusese la Londra fusese un șir de plăceri frivole, de prietenii legate în pripă, cărora le lipsise temeinicia unor sentimente adevărate. Singurul care îi rămăsese devotat, chiar și în împrejurările cele mai neprielnice, fusese Herbert Pocket, tovarășul său de cameră de la începuturile vieții sale londoneze. De o candoare exuberantă, sincer devotat prietenului său, E unul dintre cele mai luminoase personaje ale lui Dickens, într-o creație ce abundă de asemenea făpturi generoase, bune, de un optimism molipsitor. Când Pip află adevărata sursă a banilor primiți pentru a deveni gentleman, o dramatică dilemă îl chinuie. Pe de-o parte, descoperă că speranțele lui se sprijină pe banii trimiși de un criminal, bani necurați pe care îi simte cum îi spulberă dorința de a ajunge un om important în societate, pe de alta e cuprins de o legitimă afecțiune față de acest nefericit, care pierduse totul în viață și se anina cu disperare de acest scop unic al existenței sale, de a-l face fericit pe copilul de odinioară care l-ajutase, singurul lui binefăcător, și rezolva această teribilă cumpănă a conștiinței sale abia după moartea lui Magwitch. Firește Dickens îl conduce spre o moarte la fel de romantică. De pe urma rănilor primite în lupta cu polițiștii veniți să-l aresteze. Pip se întoarce în satul unde își putea apăra inocența și unde va fi păzit de ispitele răufăcătoare ale orașului. Soluție tipic romantică în care recunoaștem opoziția tulburătoare dintre curata lume rurală, Joe Gargery e simbolul ei, și cea a orașului amenințător, destrămând însă și ființa morală a celor care trăiesc aici. Între timp, singura licărire spre care s-ar mai fi putut îndrepta în drumul lui, din ce în ce mai întunecat, se stinge. Estela se căsătorește. Soțul ei, Bentley Drummel e un aristocrat plin de vicii care o torturează cu o barbară plăcere de a face rău. Pip nu mai are niciun sprijin în încercarea lui de a afla o ieșire din starea deznădăjduită în care l-a aruncat soarda. Nici după moartea neașteptată a lui Drummel, Estela nu se apropie de Pip. Și ea și el rămân singuri, nefericiți, incapabili să mai caute un drum de salvare Aici ar trebui să se încheie cartea Dar prietenul lui Dickens, Edward Balwer-Lighton, l-a îndemnat să caute un final Care nici să nu-i întristeze pe cititori, nici să nu-i nedreptățească pe cei doi îndrăgostiți După ce înduraseră atâtea suferințe și își păstraseră demnitatea și curățenia sufletească pe un fundal tragic al incendiului care cuprinde întunecata Settis House și căruia-i de victimă sărmana infirmă, Lady Havisham, destinele celor doi se unesc în sfârșit și, cu un gest simbolic, ei smulg draperiile groase îmbăxite de praful anilor mulți, lăsând astfel să pătrundă lumina în vastele odăie liberate de vraja răufăcătoare a misterului. Final evident melodramatic, care însă, să recunoaștem, nu distorsionează cu înclinarea sentimentală a scriitorului, atât de clar pusă în lumină de evoluția personajelor din celelalte romane ale lui. Chiar dacă suntem tentați să punem soluția marilor speranțe mai curând pe seama lui Balwer-Lighton, nu avem dreptul să uităm că nici prietenului său nu era indiferentă părerea cititorilor și nu voia niciodată să le contrarieze plăcerea pe care ei o simțeau la fiecare happy end al unei cărți. Sunt de alminteri multe puncte de legătură între acest roman, fără îndoială clădit, cu mai multă grijă decât majoritatea celorlalte ale sale și cărțile lui de dinainte. Dickens fusese întotdeauna un maestru al Bildungs romanului. Dovadă că îl interesase în primul rând biografia eroului său principal e și faptul că multe romane poartă în titlu numele acestui erou, David Copperfield, la care poate nu e o nicio coincidență că inițialele personajului autobiografic sunt și cele ale scriitorului. Nicholas Nickleby, Oliver Twist, Martin Chuzzlewit, Barnaby Rudge, Micuța Dorit, Evident, în secolul trecut, romanele însemnau de multe ori biografia ale unor personaje cu o viață îndeajuns de plină de aventuri pentru a putea deveni acțiune narrativă. Și bineînțeles, nu numai în Anglia, unde tradiția romanului era dominată exemplar de Robinson Crusoe sau Moll Flanders ale lui Defoe, de Pamela sau Clarissa ale lui Richardson, de Tristam Shandy al lui Stern, de Tom Jones sau Jonathan Wild cel mare de Fielding, ci și de pildă Eugenii Grande, César Birotto, Verișoara Bet sau Moșgorio ale lui Balzac, Vanina Vanini, Henri Brular sau Lucien Luyen, a lui Stendhal, Michael Colhas a lui Kleist sau Ana Karenina a lui Tolstoi, doar câteva din numele ce ne vin firesc în minte când ne referim la epoca de mare înflorire a romanului european. Dickens se integra astfel într-o tendință consolidată de marile modele ale secolului său și ale celui de dinainte. Nu poate fi să înțelege semnul unui manierism al unei, citez, lipse de imaginație în privința construcției narrative, am încheiat citatul, așa cum îl învinuia într-un eseu publicat la centenarul nașterii scriitorului, unul dintre principalii reprezentanțe ai avangardei engleze, pictorul și poetul Frederick Achels, notă conform Erwin B. Lodge The Adventure of the Nineteenth Century English Literature Londra, 1995 pagina 336 Ducând mai departe judecata lui Eccles ar însemna să se respingă toate operele scritorilor sau artiștilor aparținând unei anume mișcări inclusiv, firește, pe vorticiștii din gruparea cărora făcea parte Eccles însuși Adevărul e că biografia lui Philip Pirip nu răspunde decât într-o anumită măsură definiției romanului de formare. Ea este, de fapt, planul pe care îl intersectează acțiunea principală, ale cărei personaje sunt legate între ele în mod misterios. Lady Havisham, Magwitch, Estela și mereu absentul logodnic trădător. Dickens folosea în marile speranțe tehnica romanului de mister, cel căruia Edgar Poe îi dăduse un sens artistic precis, încă din anii 40-ai secolului. Numai că enigma nu e dezlegată în marile speranțe de un detectiv inteligent. La Dickens ea se adâncește necontenit, devine din ce în ce mai complicată implicând tot mai multe personaje ale cărții. E de fapt eroina principală a romanului. Acțiunea care urmează după dezlegarea ei, moment ce coincide cu apariția și apoi cu capturarea ocnașului evadat, punct de culme al desfășurării narrative, se îndreaptă spre o încheiere complezentă, un fel de reverență pe care romancierul o face în fața publicului. Misterul din Marile Speranțe e de factură romantică. Amintirile romanului gotic sunt în această privință prezente în carte. Taina nu se risipește datorită intervenției unui detectiv ingenios, ale cărui deducții uimitoare constituie concluzia romanului. Ea nu se creează în jurul unei crime sau al unui furt spectaculos, și se confundă cu tema însăși a romanului și e dezlegată de un șir de întâmplări neprevăzute care se confundă cu acțiunea lui. Nu se poate prevedea finalul misterului lui Edwin Drood din cele 12 foiletoane toane plănuite de scritor, numai șase apăruseră până la moartea lui. Toate încercările de a continua, de a conduce acțiunea spre o încheiere plauzibilă, în sensul în care s-ar putea presupune că ar fi făcut-o Dickens, au eșuat în mod firesc. Se poate vedea însă că romancierul începuse să se simtă atras de acest tip de narațiune, ce face, așa cum s-a spus, legătura între misterul de tip pre-romantic și cel al viitorului roman polițist. Figura emblematică a lui Sherlock Holmes se ivea în literatura engleză la mai puțin de două decenii după ce misterul lui Edwin Drood se întrerupea în dată după dispariția stranii a eroului. Edgar Poe și Dickens sunt priviți de unii istorici literari ca... Citez precursori adevărați ai romanului polițist modern. Am încheiat citatul. Notă. P. Collins, Dickens and Crime, Londra, 1962, pagina 176. Ceea ce e, fără doar și poate, mai puțin adevărat pentru marile speranțe. Misterul în jurul căruia se construiește narațiunea nu seamănă nici cu cel ce înconjoară destinul lui Edwin Drud și nici cu cele pe care este chemat să le rezolve Sherlock Holmes. Pip e un actor și un martor în complicata intriga romanului de la 1860 a lui Dickens și nu se poate întrevedea în el un precursor al vestitului personaj al lui Conan Doyle. La drept vorbind, Pip nici nu-și dă seama decât foarte târziu că între cei trei oameni la care ține, Estela, Megui și domnișoara Havisham, ar exista misterioase legături. Singura enigmă i ai dă importanță, și asta numai pentru o vreme, pentru că foarte repede după ce ea apare în existența lui, crede că a și lămurit-o, e cea privind sursa banilor primiți prin avocatul Jaggers și despre care nici nu-i trece prin gând că ar putea fi altcineva decât strania lui stăpână, Lady Havisham. Misterul s-a clădit în afara biografiei lui Pip și, de îndată ce îi se lămurește și lui, totul se năruie în jurul său. S-ar spune că mai curând cititorul e cel care intuiește existența unei taine. Apăsătoarea înfățișare a locurilor, acțiunea care începe într-un cimitir prin întâlnirea cu un ocna și continuă după câtva timp între zidurile unei case unde timpul pare înghețat pentru totdeauna, în preajma unei mese pustii de nuntă, sunt de natură să-l facă pe cititor să simtă că în aer plutește ceva nefiresc, lucru de care Pip nu-și dă seama. El e încă un erou al epocii romantice când harul a tot cunoașterii le e dat scriitorului și cititorului. Mai târziu, romanul realist va dărui acest privilegiu numai scriitorului. Cititorul va descoperi lucrurile odată cu personajele. Romanele lui Dickens se află la răspântia celor două ere. Lumea în care se mișcă personajele sale e surprinsă cu un ascuțit simț al detaliilor autentice, descrisă cu minuție, cu o acribie de notar public. Evident, Dickens nu rivalizează cu starea civilă în măsura în care izbutise să o facă Balzac. El nu își propune să scrie o comedie umană, să cuprindă imaginea întregii societăți engleze contemporane, dar romanele sale transcriu ample secțiune ale acestei lumi, amestec de lumini vesele, cum sunt cele din picarescul Pickwick și de umbre profunde, cele din atâtea biografii ale unor copii lipsiți de copilărie. Sordida închisoare pentru datornici, de pildă, nu și-a găsit în întreaga proză engleză o reprezentare mai impresionantă decât aceea din David Copperfield. După cum, la cealaltă extremă, bogații, de felul domnului Scrooge sau ale domnului Lombie, nu se supun formulelor simplificatoare ce împărțeau tranșant lumea în alb și negru, ci sunt împovărați și ei de suferințe, gândesc și simt ca toți ceilalți oameni. Citez Pictura în care am înfățișat lumea socială e una dintre cele mai bogate din câte a creat literatura. Perceperea lucrurilor și a personajelor e remarcabilă prin precizia ei directă și prin vigoarea ei mereu proaspătă. Deși nu e nelimitat ca orizont, e totuși foarte largă. Viu colorată de personalitatea scriitorului, ea are calitatea unei incomparabile puteri vitale. Am încheiat citatul. Notă. Lui Kazamian, în A History of English Literature, de Emile Legois, lui Kazamia Raymond las Verguras Londra 1971, pagina 1133, prima ediție 1926. e fără îndoial adevărat că romanele sale nu constituie o imagine a Angliei în ansamblul ei, dar Londra victoriană e cuprinsă cu o asemenea exactitate încât la începutul secolului nostru Harry James putea scrie citez. Umblu prin oraș având un ghid foarte sigur, țin minte bine cărțile lui Dickens, recunosc străzile și câteodată casele și nu m-aș mira să văd divindu-se după un colț personajele sale, îmbrăcate ca acum mulți ani când au trăit și când le-a văzut Dickens, dar purtându-se ca oamenii zilelor noastre. Am încheiat citatul. Notă. Henry James Letters, volum 1, Londra 1988, pagina 501 Personajele sale trăiesc mai ales la Londra. Dickens era el însuși un londonez din primii ani ai copilăriei și evident se simțea mai familiarizat cu oamenii pe care îi întâlnea pe străzile mare lui oraș. Și pe Pip îl aduce la Londra, fără doar și poate pentru că era mai la îndemână să-l observe aici decât să-și-l imagineze în satul său din Kent. Veselul sat englez plin de culoare se pierduse în ceața începuturilor epocii victoriene. Picuic fusese de fapt ultimul document și el postum al veselei Anglii, ultima fasciculă apăruse în anul încoronării reginei Victoria în 1837. Londra e un oraș în care cei veniți din lumea curată satului își pierd gandoarea. Așa se întâmplă și cu Pip, Cum se întâmplase ceva mai devreme, cu Lucien de Rubempre și cu Eugen de Rastignac ai lui Balzac. Orașul care corupe e o temă dragă realismului și pe care, într-un chip și mai tragic, o va prelua naturalismul. Amândoi orășeni, Balzac și Dickens, au fost acuzați de mizantropie, când de fapt nu făceau altceva decât să noteze lucrurile pe care le vedeau zilnic, din copilărie sau din adolescență. Balzac venise la Paris când avea 15 ani. Oricum, starea civilă a Londrei victoriene e cuprinsă larg în cărțile lui Dickens. În ciuda intrigii narrative care păstrează accente distincte de melodramă, marile speranțe deschid o amplă perspectivă asupra unei lumi populate de oameni vii. Chiar și unele personaje secundare, histrionicul Wopsl, excentricul Wemmick, pomposul Pambelciuc, amuzantul Don Pockett Senior, sunt surprinse cu o precizie portretistică și cu un simț al umorului care dau romanului calitatea de necontestat a autenticității. Pip descoperă treptat valorile umane, pe măsură ce trece prin etapele succesive ale marilor lui speranțe. Povestea vieții lui a suferințelor, năzuințelor și înfrângerilor sale e una din fabulele preferate ale lui Dickens, îmbogățită însă aici de modulațiile glasului eroului ei însuși, care reface un proces complicat al memoriei. Împreună cu el, Lady Havisham și Magwitch întregesc o nouă viziune Dickensiană a personajului prozei narrative și, fără să se poată susține ideea unei influențe, e semnificativ totuși că la un an de la publicarea în volum a Marilor Speranțe apărea Mizerabili, astfel încât bunul și darnicul Magwitch îl precede pe Jean Valjean, generosul ognaș din romanul lui Hugo. Se poate spune oare că Dickens, atât de des învinuit de sentimentalism, e unul dintre primii scriitori europeni care, fără să se despartă cu totul de înțelesurile romantismului, au întemeiat o artă narrativă ce nu mai ține seama de categoriile în care se rânduiesc eroii romanului, ci caută mai ales valorile lor sufletești? În orice caz, Marile Speranțe e o pledoarie în acest sens. Dan Grigorescu